Це теж ображало. Марк турбувався про її свободу, номінальна вартість якої дорівнювала одній копійці у цінах 1960 року. Бідолашна ти, бідолашна, пожалів Марк. Давай покохаємось, мені додому пора. Америка була зім'я та шквалом, який пронісся над прострадлами. Вони все ж дістались до ліжка. Настя чекала, старанно лічила дні. Днями рахунок був на її користь. У вересні, наприклад, Марк провів у неї 20-денних годин. Досягайте мети маленькими кроками. Настя підхопила залізою фразу «До того, хто вміє чекати, все прийде вчасно». Вона пишалась нею і звіряла години за Марком. Життя ставало особливо щасливим, коли Марк напивався. Він любив її бурхливо і несамовито. Він відчайдушно присягав їй у вірності і непорушності своїх почуттів. Інколи плутав імена. Вранці нічого не пам'ятав. Але ночі були, і не вона їх вигадувала. Зі стосунків виходив візерунок, який все ж вишивала Настя. Більш того, вона вирішила чекати сотню років. Одного разу Настин детектив подзвонив пізньої ночі. Вона саме вручила йому мобільник про всяк випадок, і випадки бували різні. Іноді мужика не пускали на тусовки, і Настя дзвонила адміністратором клубів з проханням пропустити свою людину. Досягнення прогресу використовувалось за призначенням. Крізь жахливий тріск Настя почула фразу, від якої вона закрижаніла. Марк розбився на машині, п'яний, з жінкою. «Живі?» – тихо запитала Настя. «Вона точно ні, Марк, не знаю. Але швидше живий». «Пацієнт швидше живий, ніж мертвий». «Ні, швидше мертвий, ніж живий», – згадалась Настя. «Доречно, вдало». «Швидко викликали?» Настя взяла в руки себе і ситуацію. «Ні, зараз викличу!» – трубка захрипіла. «Передзвоню відразу!» – тільки й почула. Мовчання. Нічна тиша. І ситуація примусила Настю думати. Кому телефонувати? Ігореви, Като? Самвелу? У міліцію? Прозріння нанизувалось на запитання. Ось воно. «Нікуди! Нікуди не телефонувати! Їхати! Рятувати!» Телефон дзенькнув. «Далеко це?» – закричала Настя. «Як доїхати?» «Буду за двадцять хвилин, нікуди не телефонуй!» «Добре», – погодилась трубка. «Тим більше, що їх знайшли б не раніше світанку». «Ні», – знову закричала Настя. «Лікаря треба, але приватного! Телефонуй! У вас в конторі є такі!» Я знаю, нехай виїжджають негайно. Марка треба врятувати. Від тюрми, від суми і від болячок. Ніякого розслідування не буде, нещасний випадок. Марк не був за кермом. Винувата та дівка. У Като не вистачить зв'язків його витягти. У діда вистачить. Терези вирівнялись. Детектив зустрів Настю біля шосе. І вони один за одним звернули в лісок. Вони проїхали метрів двісті і синхронно грюкнули дверцятами біля місця аварії. «Ну, «Я їхав слідом, але не так швидко», – винувато пояснив нещасний агент. Настя закам'яніло дивилась на розбиту машину і бачила, як щастя швидко витікає крізь пальці. Судячи з того, як їх викинуло, за кермом і справді сиділа дівиця. Марк тихо стогнав. Запах лісу наповнював п'яним духом. «Давай, підтягнемо Марка до машини», наказала Настя. Ну його краще не чіпати», мляво запротестував чоловік. Він просто не знав, що Настя бореться. Не на життя, а на смерть. За мрію. «Підтягнемо сюди і їдь зустрічати лікаря». Настя командувала суворо і сухо. «Дідова онука». Москвич детектива попрямував до шосе.